Israelek Palestina herriaren aurka abia jarri duen babesertza operazioa dagoeneko 1100 hildako eta 6000tik gorako zauritu sortu ditu. Hauetako gehienak gaztan bizi den populazio zibila. Ospitaleak, zenparkeak israeldarren misilen jo punto dira. Televisatik jartzen dugun baz basakeri honen aurrean txunditurik gaude. Egunero egunero ikera sorten dizkiguten irudiak ikusten ditugu. Hala nola aur laurdenduak Era bat territurik igusten dugu Israelek sigorba, sigor gabetasun osoz aritzen dela Palestinar populazioaren aurka Europa eta Estatu batuen onespenarekin. Ez da egun mundu mailako instituziorik Israel gelditzeko bonodetea agertu duenik. Harrirura berdinarekin jarraitu dugu komunikabide esberdinek Xaraski honen inguruan ematen duten informazioa. Komunikabideek parez-parez jarri digute ejertzito baten bombardaketa eta alde Palestinarretik jartzen diren zauriak. Irurogei urteko okupaziaren ondoren non milioika palestinar kanporatuak izan diren palestinak bere lurraldi historikoa euneko amabira mugatu ikusi duenean ez daigu zilegi iruditzen distantzia berdinarekin ez da zilegia. Irungo doretxaren bozera maie batzordeak ahobate zonartu berri du testu bat gaztak pairatzen duen erasoa salatuz. Bonbardaketetan etena eskatuz eta gatazkari irte elkarrizketatua ematen deskatuz. Era berean, testuak Palestina gehatu edukitzeko eskubidea duela aldarrikatzen du. Testua positiboki baloratzen dugu eta haie muruzagiei igortzera animatzen ditugu. Izan ere, haie komunikabidetan diardutenen ezbaitira termino berdinetan aritzen. Beste pausu bat ematen eskatzen diegu, Palestinako aipat eragile sozialek nazioarteari eskatzen diguten konpromisoa bere egin dezatela eta boikot, desinbertsio eta sigor kanpainaren bitartez estatu sionistari aurre egin diezatela. Era berdinean, palestina herriak bultzada behar duela uste dugu. Horretarako, beraiekin harreman kultural, ekonomiko, akademiko, zein instituzionalean sakontzea beharrezkoa deritzagu. BDS kampainak, Ego Afrikako apargeidaren aurrean egindako lana du erreferentzat. Eta palestinarekin, elkartasuna diarazteko modu eraginkorrena dela iruditzen zego. Arresia desegin eta Arabiar lurraldeen okupazioa zein kolonizazioa eten arte, Israel enbizidiren palestinar arabearen oinarrizko eskubidea konartu arte eta eundalaro geita amala ue bazpenari jarraiki. Palestinar refusiatuen itzulte eskubidea konartu arte. BDS kanpaina Israel geldi dezakeen tresna da. Hori izan behar du gure ondarra letxoa. Gaztako sarrazkia gelditzeko eta Israel estatuari boikota egitea eskatzeko aldarriekin kalera aterako gara Agustuaren bian larumatarekin larum eguerdiko amabitan San Juan enparantzan hurrengoritar orori bertaratzeko gomidapena latzen diogu. Kufia bezala ezaguna den zapi palestinarra gainan erabanez. Hiru Palestina herriaren askatasunaren ikurra baita.